Stockholm den 16 september 2021. Två personer från ett städföretag rensar skräp i Karlbergskanalen. En av dem drar upp en vit plastpåse som är ovanligt tung. Påsen visar sig innehålla en mänsklig kroppsdel. Det här fyndet blir starten på en polisutredning som kommer uppmärksammas av flera olika skäl. En SD-politiker från Sörmland åtalades under måndagen misstänkt för att ha styckmördat en man, en kamrat som han tidigare arbetat med. p Krim, idag om lokalpolitiken, mordet och styckningen. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Pernilla Baderbäck. Ja, tänk dig att du är ute på en vanlig morgonpromenad själv eller med hunden och så ser du något skumt eller avvikande längs vägen. Och när du kollar närmare så är det mänskliga kvarlevor. Det här hände vid flera tillfällen i fallet som vi ska prata om idag. Och det här är ett fall där en man som då var aktiv i Sverigedemokraterna i Nyköping åtalades för att ha mördat sin vän och sen styckat kroppen efteråt. Tidigare i veckan så kom hovrättsdomen i det här fallet och den kommer vi att prata mer om lite senare i programmet. Den är nämligen intressant av flera skäl, bland annat har den tidigare politikern haft en egen förklaring till mordet som polisen försökt motbevisa. och Av förklarliga skäl, det här avsnittet handlar om ett brott där en kropp styckats och därav vill vi flagga för att det kan komma att nämnas en del otäcka detaljer i avsnittet. Och när det kommer till en kropp som styckas så är det ofta svårare att utreda brottet om det ligger ett mord bakom till exempel. Det finns flera fall där en misstänkt har dömts bara för gravfridsbrott som ju tidigare hette brott mot griftefriden men som inte döms för själva mordet. Det här ska vi prata mer om såklart men först så backar vi tiden till slutet av oktober förra året. Jag och min kompis, vi går hundpromenader varje morgon då innan vi går till jobbet. Och den här morgonen så, så gick vi tillsammans och vi gick upp där bakom museet och så rundade vi den här Junibacken heter det. Det här är Kalle. Han, hans lilla hund Daisy, kallas kompis och hennes två hundar är ute på morgonpromenad runt Djurgården i Stockholm den 26 oktober förra året. Och när de passerar junibacken så markerar hundarna vid vattnet. Men vi reflekterar inte riktigt över det när vi gick för de, de reagerar ju för det mesta på alla möjliga grejer. Men vi ropade in dem och de kom och så gick vi kanske 100-150 meter. Då säger min kompis till mig. Men Kalle, du måste gå tillbaka och titta för det var något märkligt med det där. Men jag vill inte för jag, jag är rädd att det är vana äckligt. Och då går jag tillbaka och så tittar jag där. Och då får jag se att det, det flyter något liksom. Och då ropar jag på min kompis. Det är alltså en kroppsdel som flyter i vattnet. Och Kalle, han ringer polisen. Och då, det blev en väldig fart på dem för de var... De var liksom på gång, de, de var på tåna och letade efter delar som de förmodade fanns runt om i Stockholms Kajer. Eller de, de visste inte riktigt, men så var det i alla fall. Och då, då går vi tillbaka över Djurgårdsbron och då möter vi en hel karavan av polisbilar och så där, för de, ja, de hade lite bråttom. Ja, Kalle, han nämner ju att polisen var väldigt snabba och kom med full styrka ut till Djurgården kort efter att han ringde och berättade om det han sett. För faktum är att en annan kroppsdel hittats i vattnet i centrala Stockholm en dryg månad tidigare. Ja, då är det en man och en kvinna som jobbar på uppdrag av Stockholms stad som rensar skräp på stränder och i vattnet. Och den här dagen, den 16 september, åker de båt ut med Karlbergskanalen i Stockholm. Mannen styr båten och kvinnan plockar upp skräp med en båtshake. Hon får upp en vit plastpåse och reagerar på att den är tung. I påsen så ligger det en kropp stel. Och redan då inleder polisen en förundersökning om mord. Och fyra dagar efter fyndet i Karlbergskanalen så kommer in en anmälan om en saknad person och polisen får upp ett spår. Och när Kalle och hans vän är ute på hundpromenad och hittar kroppsdelen där vid Djurgården så tror polisen att det kan handla om samma person. Och några dagar senare så görs ytterligare fynd ute på Djurgården. Vi hoppas ju att det är det här offret, att det är samma offer så att det inte är ett till mord men vi känner väl att det är ganska osannolikt för vi får kroppsdelarna beskrivna för oss och så så förstår vi ganska tidigt att det hör till våran utredning Det här är Ulf Höglund han är utredningsledare hos polisen och han har jobbat med det här fallet från start Så att vi lägger in det i våran utredning direkt och jobbar utifrån att det är vårat ärende och våra offer en som också jobbat med den här utredningen det är polisens handläggare Jasmin Öskan. Vi vet inte så mycket om honom men vi har ganska tur för att det sker en stamrenovering i målsägandens trapphus. Och då så anmäler ju grannen honom försvunnen. Och det kommer in till oss här på City och därefter så kan vi identifiera målsäganden att det överensstämmer med personen som vi har hittat i Karlbergskanalen. Nu får polisen en identitet på offret. Det är en 59-årig man. Kroppsdelen som har hittats i Karlbergskanalen ja, är mannens huvud. Och vid en rättsmedicinsk obduktion så hittas dessutom en kula i huvudet. Och nu försöker polisen hitta en brottsplats och en gärningsman. Man gör bland annat en teknisk undersökning i 59-åringens lägenhet. Och ganska snart så visar det sig att det inte har skett något brott där. Nej, så är det. Och då försöker polisen istället ta reda på vilka personer som mannen har träffats och umgått med före sin död. Om man kan hitta några spår eller kopplingar där. Vi hör polisen Jasmin Öskan igen. Vi håller i förhör med hans målsägandens anhöriga samt hans vänskapskrets och den är ju inte så stor och då kommer vi fram till gärningsmannen som har umgåtts med honom den senaste tiden och han konstaterar då att han umgicks med honom fram till den 30 augusti 2021 och hade lämnat honom hem till, till målsägandens bostad. Men när polisen knackar dörr i 59-åringens bostadsområde så visar det sig att han inte alls har kommit hem den här kvällen när den misstänkte mannen säger att han släppte av honom där. Och ju mer vi tittar på eh, honom och kallar om ytterligare förhör, efter så märker man att han, att han har ett avvikande beteende. Han blir väldigt nervös eh, så vi beslutar oss för att eh, spana på honom. Vi börjar ju med dörrknackningar i Nyköping i fastigheten där Misstänkt bor. Och då får vi ju information om att det har luktat illa i fastigheten samt att Misstänkt då har burit ganska mycket på plastpåsar och parkerat sin bil då in till fastigheten och sprungit fram och tillbaka med de här plastsäckarna. Och sen kan vi mer och mer ringa in när vi tror att mordet har skett brottstiden och vi tittar på på hur han har rört sig utifrån hans telefonuppkopplingar och då ser vi att han gör avvikande resor dels i, i Nyköpingstrakten men sen, sen ser vi också att han är ute på Blåseholmen vid ett par tillfällen och det är ju mittemot Junibacken och där kan vi få honom på övervakningsfilmer också så att då för vår teori då det är att han har varit där och rekat- och sen åker han dit senare efter- och slänger de här sopsäckarna i vattnet då. Mannen som polisen tror ligger bakom brottet- är en då aktiv sverigedemokratisk politiker i Nyköping. När han blev misstänkt för brott- då blev han också utesluten från partiet. Han och Offret, den 59-årige mannen- de var nära vänner- och De hade känt varandra sedan 80-talet och har också jobbat tillsammans. Det här var en vänskapsrelation som hade pågått länge. De hade känt varandra i decennier. Det här är Louise Gundven. Hon är den misstänkte mannens försvarsadvokat. De stod varandra nära, de hjälpte varandra, de stöttade varandra, de hade roligt ihop, de hade trevligt ihop, de åkte på resor, de pratade, diskuterade, de hade mycket gemensamt och de trivdes väldigt bra ihop och det var ömsesidigt, det, var det vet vi av det som har kommit fram i efterhand. Männen, de ska i perioder ha bott tillsammans och så här beskriver den misstänkte själv deras vänskap under den senare rättegången. För vi hade ju kul ihop, vi hade ju gemensamma intressen. det var, var ju yngre då också, det var ju mer att man gick ut och drack och, så där. Ja, och då Och då framkommer det ju mycket gemensamt med historia och politik. Och, och. Är lite likvartande humor och sådär. Så vi har ju mer och mer. Sen är vi väldigt olika personligheter. Mm. Eh, han, han är ju som chefsämnet. Alltså jag är ju mycket mer följsam så att, och han har ju också betydligt starkare åsikter om, om saker. Jag har också starka åsikter men jag har väldigt Ja, så kan man samma saker som man ska bätta en blanen, som ska pratar på papet. Sam skulle använda väldigt starka. Man kan sökt som det. Precis som du vill ha, det banners. Vi har också sökt målsägande biträdet för en kommentar. Men utan framgång. Sista gången som någon ser 59 åringen vid liv, det är den. 30 augusti. Det är alltså två veckor innan man hittar den här kroppsdelen i Karlbergskanalen. Mannen är då på ett köpcentrum vid Kungens kurva strax söder om Stockholm tillsammans med den tidigare politiken. De fångas bland annat på en film av en övervakningskamera inne på ett apotek. Och den här filmen den blir viktig för polisen när de ska utreda och kartlägga 59-åringens sista dagar i livet. Det är alltså vid tre olika tillfällen som allmänheten har hittat kroppsdelar runt om i centrala Stockholm. Polisen har ringat in den dåvarande SD-politiken som huvudmisstänkt och man har också börjat spana på honom. De tycker att han har ett avvikande beteende. De ser bland annat hur han bär ut en röd fåtölj som man åker och slänger på soptippen och på den här fåtöljen så kommer man hitta blodstänk och partiklar från ett skjutvapen. Och när mannen sen grips så tar polisen också hans bil i beslag och i den här bilen så upptäcker man ganska direkt att det luktar ja, likdoft och man tar även dit polishundar som markerar i bilen. Och i den misstänkte mannens bostad så upptäcker polisens tekniker märken i golvet. Man hittar blodstänk också på väggarna. Och utifrån den tekniska undersökningen och gamla fotografier inifrån lägenheten så kan polisen dra flera slutsatser. En är att offret 59-åringen ska ha suttit i den röda fotöljen som polisen sett att den misstänkt åkte och slängt på tippen. Och att 59-åringen har blivit skjuten i huvudet bakifrån. Och sen så, så småningom så när vi håller förhör med grannarna till misstänkt så framkommer det då även också att en granne hör ett skott. Under hösten fortsätter polisen samla bevisning mot den misstänkte mannen. Som Jasmin Öskar nämner så har man genom spaningsinsatser fått fram att mannen försökt göra sig av med den här fåtöljen som vännen suttit i när han blev skjuten. Grannar till den misstänkte har också ringt och klagat på dålig lukt och sett den misstänkte springa med soppåsar till sin bil. Hans bil har även fångats på kameror i närheten av platserna där man har hittat de här kroppsdelarna. Och han häktas den 20 november 2021 och sitter häktad under ganska lång tid. Efter fem månader i häkte så erkänner han brott, men inte mord. För när han själv börjar berätta vad det är som har hänt i lägenheten, ja då ger han en ganska detaljerad bild. Men enligt den misstänkte mannen så handlar hans väns död om en olycka. Hans version är en helt annan än den som åklagaren senare kommer att lägga fram i rätten. Vi hans försvarsadvokat Lovis Gunven. Det här händer någonstans i månadsskiftet augusti-september 2021. Och när det händer så har den man som sedan dör- bott hemma hos min klient under ganska lång tid. Och det var någonting som var ganska vanligt- under tiden, under de här veckorna, så arbetade min klient ibland på dagarna och då var den avlidna hemma ensam i lägenheten. Det är en ganska stor lägenhet som min klient fick ärva av sina föräldrar och när han tog över lägenheten så hittade han en pistol som hade tillhört hans pappa. Han behöll den pistolen så den fanns hemma. Ingen har känt till att den har funnits i lägenheten men vid något tillfälle när den avlidne var ensam länge i lägenheten, då måste han ha hittat den här pistolen. Enligt Louise Gunven så har alltså 59-åringen hittat den här pistolen hemma hos den misstänkte mannen. Sen ska 59-åringen ha laddat och osäkrat pistolen och lagt den på ett bord. Och det gjorde hennes klient väldigt upprörd. Mm. Vi har tagit del av polisens rekonstruktionsfilm där man kan se den misstänkte själv visa och förklara vad som hände den här dagen. Och på filmen så ser man den misstänkte berätta att han blir väldigt upprörd när han ser att 59-åringen hittat pistolen i lägenheten. Han måste, ser den här eh, pistolen där och han säger det här då, som är häfta, ja, skulle ha där. Jag skulle skjuta mig eller dig. Jag där. Jag såg såg. Det här är alltså den misstänktes egna ord från den här rekonstruktionsfilmen. Och där kan man också se hur en polisklädd i vit och virol, sätter sig i fotöljen för att spela brottsoffret. Och på filmen ser man då hur den misstänkte plockar upp. En pistolatrapp såklart från vardagsrumsbordet. Och så går han bakom fåtöljen och liksom måttar som ett slag mot offrets huvud. Och det är då som han påstår att ett skott brinner av, av misstag. Ja, jag skulle egentligen skulle ha liksom slagit handen i väggen eller någonting annat som det som jag har måttat på det här viset mot hans huvud utan att Det var inte mer än en Det också Jag hittade den här. Det är som det Bryt! Att skottet går av en slump- det är alltså försvarets huvudlinje här. Och Louise Gunvén, mannens försvarare- hon menar alltså att mannen inte haft- något som helst uppsåt att döda sin vän. Att han inte ens vet om att vapnet- som han viftar mot mannens bakhuvud- är laddat osäkrat. När min klient inser- att det här vapnet har gått av- det är ju någonting helt oväntat för honom. Då stannar han upp. Han blir djupt chockad- han ser och förstår att skottet har brunnit av rakt in i den avlidne. Min huvudman har viss utbildning, hjärt- och lungräddning och lite annan utbildning som gör att han kan ganska snabbt konstatera att hans goda vän är verkligen död. Men polisens utredning visar alltså något helt annat och de har också reagerat på hur mannen beter sig efter skottet. Vi hör utredningsledaren Ulf Höglund igen. Han säger att han märker att hans vän dör men han väljer att dricka vin och lägga sig och sova. Och vi tycker att det är ett konstigt beteende. Han är, har inte den expertisen som han kan avgöra om någon lever eller dör eller kan bli räddad av vård. Så det är en, en av de punkter som gör att vi påstår att ett mord. Att han är likgiltig inför hur det går för hans kompis. Dessutom så menar polisen att det här vapnet inte skulle kunna gå av på det här sättet som mannen menar att det har gjort. Och det ska vi fördjupa oss i lite senare. Men något som polisen också noterat det är att den här mannen faktiskt har en viss vapenvana. Vi vet ju också genom förhör med honom att han tidigare i sitt liv har varit hemvärldsman. Han har en viss vapenutbildning. Han vet hur man ska... Hantera ett vapen. Att man inte pek, pekar mot en annan människa om man inte vet att det är laddat eller inte. Fan påstår att han inte visste att det var laddat. Så det var ganska mycket som vi tycker styrker att det här är en medveten handling. Den 59-åriga mannen han dör av det här skottet. Min huvudman beskriver att han är kvar i en väldigt djup chock över vad som har hänt. Och han vet egentligen inte vad han ska göra. Och det tar ganska lång tid. Det tar många timmar innan den här allra djupaste och initiala chocken börjar lägga sig. Och då fortsätter ju chocktillståndet. Men det kommer ju också in en, en stor grad av, av stress. Vad ska han göra? Det har gått av ett skott. Mitt i en lägenhet i ett ett bostadshus där andra bor så egentligen vad han gör det är att han, han väntar på att polisen ska komma, att någonting ska hända. Han tänker att någon måste ha hört det här, nu kommer det hända någonting. Och så väntar han och väntar, men ingenting händer. Ingen kommer, ingen ringer på dörren. Då börjar sakta en tanke väckas hos honom tänk om ingen har hört det här. Tänk om ingen faktiskt har förstått att det här har hänt. För min huvudman förstår naturligtvis att det var bara de två i lägenheten. Och så fort polisen kommer så är det självklart att han kommer bli misstänkt för att ha dödat sin män. Och då börjar en del i hans hjärna tänka, tänk om man kunde undvika den situationen. Så här berättar den misstänkte mannen själv i tingsrättsförhör. Men jag kommer fram till att, att jag måste göra någonting. åt det här. Jag, jag, vill, jag vill inte jag vill inte ta konsekvenserna av det här. Jag vill liksom att mitt liv fortsätter som vanligt som jag har eh, Så jag, jag förstår att jag, jag, måste, jag måste göra en någon kroppen. Ja, det naturliga här det är ju såklart att ringa ett, ett två och slå larm. Men det gör han inte. Nej, precis. Han ringer inte ett, två. Istället så kommer gärningsmannen här att stycka kroppen och dumpa kroppsdelar på olika platser i Stockholm. Dessutom så gör han sig av med det här vapnet som han kastade i ett vattendrag. Och han erkänner nu senare att det är han som har styckat kroppen. Men han menar att skälet till det är för att ingen kommer tro honom när han då skulle berätta om vännens död och att det var en olycka. Polisen, de har ju som vi förklarat här en annan teori och det är att han har styckat kroppen för att dölja ett mord. Polisens utredningsledare är Järnor Föglund. Vi frågar rakt ut i ett förhör vad han är mest rädd för i och med att vi har presenterat så mycket bevisning han, han säger själv att han förstår att det ser mörkt ut och han svarar då att, att han är mest rädd för att få livstid och få sitta länge i fängelse och när han vill när advokaten kontaktar oss och han vill lämna sin berättelse då förstår vi ganska snabbt att den här Hypotesen som de lämnar om att det är en olycka, det är ju det, det sättet han har att lämna till domstolen och pröva om det var uppsåt eller inte. Det är hans sätt att komma undan mord i så fall. Ja, de båda männen, de har känt varann länge och gärningsmannen har ju erkänt i förhör att det är han som har dödat sin vän och styckat kroppen. Och ändå så är det inte helt givet hur utfallet ska bli i domstolen, eller hur? Nej, precis. För det blir ju domstolen som ska avgöra om mannen ska dömas för mord eller för vållande till annans död. Alltså om han medvetet sköt sin vän i huvudet eller om det var ett vådaskott som gick av. Ingela Häsius, hon är advokat och tidigare åklagare. Hon har inte koppling till det här fallet, ska vi säga. Men hon förklarar just den här juridiska problematiken i den här typen av fall. I, i, i det här fallet så måste ju rätten ta ställning till på vilket sätt har offret dött. Och då tittar man ju på var är offret skjutet. Var någonstans på kroppen, ingångsvinkel... Är, och så väger man det mot den berättelsen som den åtalade har, den tilltalade, som säger att det har varit en olycksändelse. Och, och då måste man ju bedöma, är det rimligt? Sen, sen så väger man ju också eh, den tilltalares berättelse. Han, han säger att han var irriterad och arg på sin gamla kompis, eh, att han eh, då sen skulle slå honom, men så gick skottet av, av en olycksändelse. Samtidigt berättar han ju själv att han har ett visst vapenkunnande. Och då måste ju tingsrätten, och i det här fallet nu hovrätten, titta på– –är det, är det möjligt att, att, att ett skott kan gå av på det här sättet. Om man ska översätta det hon beskriver till juridiska termer– –så handlar det i princip om att man ska avgöra om det fanns ett uppsåt att döda– –eller om det var... Av oaktsamhet och inom straffrätten brukar man prata om tre olika sorters uppsåt. Det ena är direkt uppsåt, det andra är indirekt uppsåt och så finns det något som kallas för likgiltighetsuppsåt. Ja jag ska ge mig på ett försök att förklara det här då. Med direkt uppsåt eller avsiktsuppsåt som man också kan säga så innebär det helt enkelt att gärningspersonen vill uppnå en viss effekt med sitt handlande. Till exempel att man skjuter någon för att man har avsikt att döda. Med indirekt uppsåt så menas att gärningspersonen insett att en viss effekt kan inträffa. Ett exempel kan vara ifall någon vill döda någon och slänger in en hanggranat i en byggnad så att flera personer dör. Då hade man inte avsikt att döda dessa men ändå insikt om att det skulle kunna ske. Och så kommer vi till likgiltighetsuppsåt och det utgör den nedre gränsen för uppsåt. I detta fall så har gärningspersonen varit medveten om risken för effekten eller omständigheten och också varit likgiltig till vad som kan hända. Till exempel om man sticker en kniv i magen på någon. Och uppsåtsfrågan spelar ju en stor roll för hur man ska bedöma straffet. För mord är straffskalan 10-18 år eller livstid. Och om man istället då anser att man saknat uppsåt som till exempel vid vållande Ja då är straffet från böter upp till fängelse i två år. Om brottet är grovt tjänans död alltså då fängelse i sex år. Och i fallet som det här avsnittet handlar om. Ja då får den tekniska bevisningen en stor roll eftersom det inte finns några vittnen. Och man har bara gärningsmannens berättelse att utgå ifrån. Jag heter Anders Nilsson. Och jag är forensiker och vapenundersökare på NFC Linköping. Anders Nilsson han jobbar alltså på NFC och med NFC så menar vi nationellt forensiskt centrum. Och det är där som man gör tekniska undersökningar i samband med brottsutredningar. När det kommer till det här aktuella fallet så har vi använt de metoderna som vi brukar använda när funktionen på ett vapen... Eh, i ifrågasätts eller behöver tydliggöras. I det här fallet så har vi utsatt pistolen för olika typer av påverkan för att försöka fram en avfinning. Anders Nilsson berättar att man kan göra olika tester beroende på vapnets konstruktion. Han berättar vilka tester som gjorts för att undersöka om det är gott att avlossa just det här aktuella vapnet utan att trycka på avtryckaren. Knacka på vapnet. Med olika hårdhet från olika vinklar för att simulera att man slår emot någonting eller att man greppar vapnet. Och sen kan man även släppa vapnet från en höjd, en rimlig höjd för att se om någonting sånt kan utlösa. Att det smäller. Det är två metoder som vi har använt i det här fallet för att se om vapnet kan bringas till avfyrning av misstag eller motsvarande. Att vapnet skulle avfyras av misstag när det misstänkte mannen gjorde en kort våldsam rörelse. Det har Anders Nilsson svårt att tro på. Om vi då ser till själva vapnets funktion, och är vi undersökt det vi undersökte så har inte vi hittat någon fel funktion. Det betyder ju att för att avlossa vapnet så behöver du trycka in avtryckaren på ett sätt. På något sätt. Och det som sägs här som du berättade är att han inte rört avtryckaren. Och vi har ju inte hittat någon sånt. Vi jag har inte lyckats få vapnet att a 4 genom att slå på det och tappa det golvet. Och de krafterna som vi har använt där är betydligt högre än att du hyttar med vapnet eller forcerar det framåt. Mm. Det är någonting som sticker ut så är det den höga kraften som krävs av en a 4 Den är väldigt trög, det kan tillföra över 5 kilo för att trycka av. Och det är mycket. Polisens tjänstevapen har betydligt mindre kraft och de är ändå ska vara säkra att hantera och så vidare. Och I det här fallet så har NFC dels gjort tester med det aktuella mordvapnet- men de har också gjort tester med en kopia för att jämföra kraften som krävs för att avfyra vapnet. Mordvapnet då, det hade ju legat i vatten i några månader innan det hittades. Och I det här fallet så hade vapnet inte legat jättelänge i vattnet- Eh, utan eh, efter viss eh, behandling och eh, upprepade rörelser för att eh, få bort rost och motsvarande så kunde vi ju genomföra en fullskallig provskjutning en undersökning. Sen kan ju det ha påverkat eh, kraften som krävdes för att trycka av vapnet. Att eh, vapnets mekanism hade påverkats men... Med tanke på resultatet så tror vi ju inte att det är jättemycket påverkats. Även om det kan ha varit något. Försvaret, ja, de anlitar faktiskt en egen vapenexpert som drar en annan slutsats än NFC. Och de menar att man inte kan säga exakt hur det här vapnet fungerade innan det hamnade i vattnet. Så de har alltså en helt annan slutsats än vad NFC kom fram till. Det som sker efter att 59-åringen dödats det är ju att kroppen styckas och sen dumpas på olika platser i Stockholm. Och man har inte kunnat hitta hela kroppen. Och inom forskningen så talar man om olika skäl till varför en järningsman styckar en kropp. Det kan vara att gärningsmannen agerar sadistiskt eller aggressivt för att göra offret stor skada- men det vanligaste det är något som kallas för defensiv styckning. Man gör det helt enkelt enklare för att kunna göra sig av med och gömma kroppen. Och kanske också försvåra det här med att fastställa dödsorsaken om det nu är så att delar av kroppen skulle hittas. Vi pratar ju här om det juridiska och bevisläget i samband med att en kropp styckas. Men en aspekt som är oerhört viktig att lyfta fram är ju också de anhörigas perspektiv. Och det finns ju fler fall som har fått stor uppmärksamhet i media. Bland annat mordet på 17-åriga Vilma i Uddevalla som skedde hösten 2019. Där dömdes ju expojkvännen till Vilma för mord. Han fick 18 års fängelse i hovrätten. Och att man kunde döma för mordet var ju bland annat den tekniska bevisningen som säkrades i mannens lägenhet. Och där hittades även en kroppsdel gömd i en garderob i lägenheten. Men både du och jag Linus, vi har ju faktiskt intervjuat Vilmas mamma i andra sammanhang. Och hon sätter ju verkligen ord på hur det är att inte få tillbaka hela sin dotter. Ja, Hon har ju sagt till oss båda att hon kommer aldrig sluta leta att hon vill begrava hela Vilma. Och just det här att ständigt grubbla över vad gärningsmannen gjort av resten av kroppen det är fruktansvärt tungt att bära för Vilmas anhöriga. Brott mot griftefriden, det heter numera gravfridsbrott och det kan handla om allt ifrån att en kropp styckas, bränns eller skändas till att man välter en gravsten på en kyrkogård. Dyckningarna vid Estonias vrak i Östersjön, ja det är ett exempel på gravfridsbrott och straffet för det här brottet det har fram till nyligen varit max två års fängelse. Och det finns fall där mordmisstänkta bara dömts för gravfrisbrott just för att man bara kunde bevisa hur kroppen hanterats efter döden men inte själva dödsorsaken. Och att det då landat på max två års fängelse har lett till att den här lagen starkt ifrågasatts. Och den här lagen den har sett likadan ut i 30 år faktiskt men från den första juli i år så skärpte synen på det här brottet. Och nu har man därför infört grovt gravfridsbrott– –och det kan ge ett maxstraff på fyra års fängelse. Och grovt brott av ja det är till exempel när hanteringen av en avliden kropp– –försvårar en brottsutredning. Ingela Hessius hon förklarar varför man har valt att skärpa lagen. Ja, man säger ju att, att, att skälet till det är ju att i vissa fall– –där, där personen inte kan dömas för mord– Därför att bevisningen räcker inte till. Oftast handlar det om att, att man inte kan fastställa dödsorsaken. Men däremot så, så är det klart att, att den, den dödade personen är till exempel styckad på något sätt. Då, ja då, då kan, inte, kan inte domstolen döma för mord men däremot då slutar det med att man dömer för det man har gjort med den döda kroppen. Och det tycker man inte är tillfredsställande därför att straffet inte är tillräckligt mycket, tillräckligt högt så att säga. Ett ytterligare skäl till den här förändringen i, i, i straffsatsen med straffskärpningen är ju också anhörigperspektivet. Det vill säga att in, inte nog med att den anhöriga är mördad men sen så är kroppen skändad och i, i vissa situationer så är ju inte kroppen fullständig och, och som anhörig då hur, hur svårt det måste vara- att begrava så att säga en, en viss del av, av sin anhörige. Så det perspektivet är med också i den här straffskärpningen. Avfallet ja, som jag pratat om idag med den misstänkte- alltså den detta lokalpolitiken i Nyköping- som sköt ihjäl sin vän och sen styckade och gjorde sig av med kroppen- har prövats i två instanser. I tingsrätten dömdes mannen till 16 års fängelse för mord- grovt vapenbrott och brott mot griftefriden. Tingsrätten menar att han avsiktligt avlossat det dödande skottet- mot sin tidigare vän. Och att det blev 16 års fängelse trots att han dömdes för mord- och dessutom för att ha styckat kroppen- Det har att göra med att mannen var behjälplig under utredningen- Ja, han fick något som man kallar för straffrabatt eftersom han berättade var man kunde hitta det här vapnet. Och vi ska säga att just när det gäller gravfridsbrottet så skedde ju det här mordet och styckningen under hösten 2021. Alltså innan man införde begreppet grovt gravfridsbrott. Så det är möjligt att straffet hade blivit högre om det här brottet hade skett efter lagändringen. Och nu har även hovrätten sagt sitt. Hovrättens domen kom tidigare här i veckan i måndags och de delar Tingsrättens bedömning. Lars Dirke, han är Hovrättslagman och var ordförande i Hovrätten i det här målet. Den tekniska bevisningen och eh, omständigheterna sammantaget och gör att vi tyckte att det var ställt utom rimlig tvivel att det här skottet måste ha, ha avlossats med avsikt. Och det var ju precis samma bedömning som Tingsrätten gjorde. Något som är intressant i den här domen också är att hovrätten skriver att den tidigare politikerns version lämnades sent under förundersökningen och att det här har påverkat trovärdigheten i hans berättelse. Och det är något som har varit aktuellt i många fall, framförallt i gängrelaterad brottslighet. Det är ofta vi har en fall där en misstänkt gärningsman är tyst under hela förundersökningen för att sen komma med en version om vad som hänt efter att han eller hon tagit del av hela utredningen. Och i det här fallet så skriver hovrätten rakt ut att gärningsmannens version framstår som en efterhandskonstruktion. En berättelse blir ju inte mer trovärdig om man nu gör anspråk på att bli tror så att säga. Mm. Och ska lämna någon slags motversion och vill att domstolen ska tro på den. Så då är det ju inte, även om man har rätt att vara tyst så är det ju det är inte så att man att trovärdigheten i berättelsen stärks när det är, är, är, är lämnad så att säga, först i efterhand när man, är, man har kunnat ta ställning till det här materialet som finns. Och så här kommenterar försvarsadvokaten Louis, Gundven den här hovrättsdomen. Jag har precis pratat med min huvudman nu på häktet och vi har gått igenom domen från hovrätten och naturligtvis är vi besvikna över att hovrätten inte har kommit till en annan slutsats. Ja, hon håller inte med om att hennes klients sena version av vad som hände skulle ha påverkat hans trovärdighet. Både tingsrätten och hovrätten har resonerat kring att min huvudman berättade om allt som hade hänt i ett ganska sent skede. Vår uppfattning är att det egentligen inte påverkar trovärdigheten utan trovärdigheten den ska man bedöma efter vad berättade han. Då har han fast vid samma berättelse. Lämnar han detaljer som man kan kontrollera och som stämmer överens med den bevisning man hittar. Det är sånt som ska påverka bedömningen av trovärdighet. Inte när man berättar utan vad man berättar. Sätten och hovrätten har egentligen fastnat på vilken tidpunkt han berättade vid. Men det är ingen som har resonerat kring just den höga trovärdigheten i detaljerna. När han berättar saker som stämmer överens med objektiv bevisning som han inte känner till när han berättar. Det är ju tvärtom ett väldigt kraftigt indicium för att han talar sanning. Att han berättar allt som har hänt rakt upp och ner. Mannen han har alltså dömts för mord i två instanser mot sitt nekande. Och advokat Louise Gungven hon kan... I nuläget inte ger något besked om man tänker överklaga det här till högsta domstolen. När vi får tag på henne så har hon ju precis talat med sin klient som hon menar måste få smälta det här beskedet först innan man tänker framåt och bestämmer sig för hur man ska gå vidare. Du har lyssnat på Petri Krim om lokalpolitiken, mordet och styckningen. Producent var Philip Bohm och ljudtekniker Fredrik Nilsson. Reportrar i det här avsnittet var Alexandra Sannemalm och Jennifer albom. Tipsa oss gärna på p 3 eller 073 461 2915. Och du når oss också på signal på det numret. Och på instakontot heter vi p jag heter Pernilla Wadebeck och jag heter Linus Lindal. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.